هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده فلن دريني أبصلوتي تقنفتما الله ماذا ريشم صلواتة باكيا ومشيرة الله بمحمد صلى الله عليه وسلم بشوكتتي فاميليا ذا تتشعن دي كلمة ميرن ديرين دي ثان اكياميته Po flasim sot rast e thjesht "Fjala La ilahe illallah" ka thellimin e kësaj fjale. Kjo fjalë rastat e kanë ars të dërgumtë të zotit alaihissalam të thjet dhe kanë folme të mëdha e ka çllimin e vet. Çfarë çllimi ka? Çllimin ne e ka mësuar neve i dërgumi Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ajasht që të besuat kjo zemër me kjo fjalë me zemër që të besojës fjallë a ilajnë Allah, apo Islami me gjithë zemër wa në nutëku bil lisani shqiptot me gjuhë wa lë qijami bi muqtadaha bil gjevarih dhe gjithë dë gjithë që nëndërëtënë kjo fjallë në koptimin e vetë njëri të ban me gjimë të jërë dhe rëthë kësaj të qështje ka pajtin të muslimanëve të parë janë të pajtue gjërëratët e parë të muslimanëve rëthë kështje të përmendëm të tashë La ilahe illa Allah. Kjo fjalë e madhe është për t'u besuar me zemër, për t'u shqip, shqiptuar më lart dhe për t'u vepruar me, me gjymtyrë. Pra nuk vlen vetëm besimi me zemër, edhe vetëm shqiptimi më lart, por duhet ajo të zgjashku me veprimin me gjymtyrë të botë. Tre janë këto që nuk vlen as sesi ai tre kënd që e përmendin disa për njerëz, ose mëse ai njërin pjesë tre këndshit, ai orin kom. Kjo nuk vlen, kjo është në fenë Aristotelit. Në fe në Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem jo nuk vlen por të gjitha tre duhet me i pas besimtarit. Dhe se për këtë çështje kanë folur dietar i Islam, se gjeneratat e para të muslimanëve pas kanë qenë këta. Ebubekri ka qenë këta, Omar ibn al-Khattabi ka qenë këta, Uthmani radhiyallahu anhu ka qenë këta, Aliya radhiyallahu anhu ka qenë këta. Edhe gjithë gjenerata e parë të muslimanëve kanë qenë në këtë çështje. E kanë shpjeguar gjenerat pas gjeneratë. 30 vet vqen shpjegoi moslimanve se besimtari musliman duhet ta zbatojn fjalen la ilahe illa allah. Dhe se janë të pajtuar muslimanët e parë enna man lam ya'mal bimuktadhaha se kush nuk punon me kët fjalë se inohu la yekunu musliman ai nuk është musliman ai nuk është musliman hatta ya'mala bima dalla alaihi min an-nafi wal ithbati deri sa njerut punon me ata që kjo fjalë mohon edhe pa han Anë dhe di e një vlasni Se fjallë la ilahinë Allah I ka dy shtylla I ka dy shtylla Pa këta shtylla nuk pranohet Pjese e par është mohimi Pjese e par Shtylla e par është mohimi Ku fillon la ilahe La ilahe është pjese e par Illallah, pjese e dyt La ilahe është shtylla e par Qka, qka mëhon? I mëhon të gjithë zotë të atirë Që njerëzit i adhurojnë Për posë Allahot Njerëzit kanë zëtë në tjerë për posë Allahot Ndikush e ka filan vërin Ndikush e ka kralë këzim Ndikush e ka filan kishen Ndikush e ka isen Dikush nërën e isës A.S. a adhuron Ndikush nga kjo mëtë a adhuron Muhamedin A.S. dhe në të Allahot Ndikush a adhuron bedewijun Ndikush e adhuron e filan e vlijajen Ndikush kanunet e demokracin E dhe komunizmin Diku shëjtanin, si kur që ndëgjojmë të ashtë jeziditë të tjenë në Iraka të adhurën shëjtanin Zotë e kanë shëjtanin Satanisat një është të shëjtanin Budisat budën Dhe kështë të më radh, ata i adhurin Muslimoni që ka duhet me la ilera dhe me bëhe? Kur thutë la ilahe Po simtari thotë, une nuk i besoj budës As me gju, as me zemër, as me gjimëtyr Unë nuk i besoj isës Ale i selam si zotë Por si pegamer po Nuk i besoj si zotë, as Nuk i besoj si Zot as Xhibrilit, nuk i besoj si Zot as Filandervishit, as Haxhi Sulejmanit, çe besojnë këto Sulejmanzit, çe kanë orpëtursi e të natash. Kto i besojnë për Zot ata. Nuk i besoj këto si Zot none. Por i mohoj thu ela ilahe, por kur thu la ilahe un yam tusad mosan, un nuk ju besoj të gjithë zotërave që i adhurojnë njerëzit në sipërfaqen e tokës, as i kanë adhuruar ndonjëherë, as i adhurojnë sot, as çe do të i adhurojnë të ardhmen. Dëgjalli nuk është prezenta qëllës Aja është dikun imë shëftë Në ishullë për e ishullëve dëgjallës Ama njëzë kanë me adhuru Pasë Allah u gjëllëvarat dëgjalli Kanë me shku këta dualisht Kanë me, kan me dashi djetar Shkenclar Embra pa pejamer Kanë me thane embra pa zët Embra pa zët Andaj sër Allah u arjeve sëllim Ka thane Ju mos i besojni sa e është qërë Allah nuk është qërë Mos i besojni qërën Sa e Ska mundësi e i verëbër është Nuk shë A nuk ka mundësi me konë Zot Dhe tjerë prej Zot në dhe të shumë që e adhuroj njerëzit Na i mohojna, muslimani i mohon me la ilajnë Allah Kjo formule e besimtarit Illallahu dhe pohimi, shtila e dyt Nese njanëm prej shtila dhe nuk e ka besimtari, nuk e musliman Thuj, mërit të sëpit, nisë të katrësat, thuj, la ila illa Allah, la ila illa Allah, la ila illa Allah Thuj, sa të dush, la ila illa Allah Nëse më praksë nuk e ki, në praktikë nuk e ki Me gjurë, taman nuk e ki, me besim nuk e ki, taman Me dhej, për taman nuk e ki Duke i mohue, duke i pohue Vetëm Allahut mjë alan Qëkëtë me thunë, illa Allah Pra unë i besoj vetëm Allahut i cili e ka kryimin I cili e ka shërimin I cili e ka furnizimin I cili kryon i cili marron mua, i cili makasaftu qadairin mua, i cili kur don ka fal mua, i cili kur don ma merr shpirtin mua. I cili marron mua, nëse më lëndan të gjithë bota me me mëshkatrues ka mundsi. E nëse don Allahu më mëshkatrua të gjithë bota më lë të ka mundsi me mëshpëtuat vetëm Allahu t'i apo heqta. Këtë çështje e ka vetëm Allahu ndor. Pra ja poojna punën e ligjvonjes. Nxjerrin e ligjeve vetëm Allahu t'i ka. Halali harami t'i ka vetëm Allahu, jo njerzu. Halal i harami Nuk i të konë dikujna tjetër Vetëm se illallah Vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala Andaj vë dhe zër Kjo fjal I ka dhe kushtet e veta Që nën të ardhme në shala Do të përmenim dhe kushtet e asaj Por Nëse të pytë dikosh prej njerë Dhe qëfar shtylla ka kjo fjal Që nuk mundët njëri ju me paramendu E la ila illallah pa shtylla të veta Sikur që nuk mundësh me paramendu Namazin pa kia me pa sejtë dhe par uku Qa s Pa mohim edhe pa pohim, nuk kërgja. Andaj, qikë Muhammedin e Luhabi, Allah e pas më shirua, i ka përmend në fjarën la i la i la i la la, qëfar mohon edhe qëfar pohon. Qëfar mohon, qëfar thua jo. Qëfar du shme thonë jo me fjarën la i la i la la? Qëka du shme thonë jo? Stop, du shpi thonë. Ka do sejnde, me fjarën la i la la du shme thonë stop, s'ka oktu. S'ka në zëmërën temet, dhe qëka t'ilë. Ska në gjuën të eme, diqka t'il Ska në vepat e mija, diqka t'il Dhe pohon, thu po I thu po Qka dush me thonë, jo Me fërën lejle dhe dush me thonë, jo El ilahie Hynis Gjdo se endit që shqil Dobi dhe dam këtë duja Dhe i beson të jasaj E ki bozot E ki po njërës doldezr I thu e mos qka të filan Vorri me li bëndim Qka thojnë? Po sebebe jem të lip Thujnë sebebe jem të lip Ta e vorri jem të lip sebebe Ka njerëz i shkojnë në përkisha Të filan popi shkojnë Pse shkojnë të filan popi Po ndashtë të be sebebe kajr E këtu djetarët islam kanë thanë Zdo gjatë se t'i shpreson Se t'be dobi Edhe frigoshtë mësje dhe dam t'u aja ja, E ki marrë për zët E ki marrë t'i për zët Qut ilahije Ma gjelebe kajr A u dhefea a dërë Fë entë mutekhidhun ilaha Tjeki më për zët La ilaha illa Allah e muhanta Dijeni vëzni Se sahabët kër janë bo musliman E kanë këptu Rasulullahi s.a.s. Se me pranu Islamin dënë me than Me u largu njëri prej Idhujve Pse i kanë adhurua më shripte me kës kipat Putat I kanë adhurua Se kanë mendua se ju bënë kajr do bitë Allah Kanë shkua kanë lutë latin Uzzën dhe hubelin Dhe kanë mendua se ju bënë kajr kjo i vjedhobi apo i largon prej tëqëçës. O largon tëqëçën. Dhe çdo gjatë që njëri ju shpreson si a bie khairin, apo ja largon tëqëçën i beson asaj, atar fillon njëriu me e zon për Zot, përpas, se ende veçi Allah i ka lanë sebab. Por pas se ende veçi, Allah i ka lanë sebab. Lo señores pi ha por señor. Se le be becalón Allah me bi hapen e pinë nuk u problema jo, nuk i kjo mërët për zëtë mirë pa me shku mi bëdo pëkusha do besit një mi bën njerë jo që Allah u gjellara si ka obliguata asë në ka urdhënum bide i ka ndalu e tiba, ato, ti i bërë ato e thuk jo khajrë ti vetëm se i kjo mërë për zëtë vetëm se i kjo mërë për zëtë andë ilahe ilahe illallah i mohon katër sende edhe i pohon katër sende edhe besimtari duhet me me njoft këto sende Nefyul Ilahiyet, me ma huwa cdo hyni, ç'njeriu e lut, sikur ç'e lut Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Ç'shpreson njeriu, se ia bia khairin, ç'frigot njeriu, se ia bandomin. Alellahu. Ka mund si njeriu, a ç'miu friguo edhe krijesë se të njeriut, çofta i krijetar, çofta i sultan, çofta i ndonjë mafiash, edhe kështu me radh apo ndonjë pakt, aleanc, e shtet, edhe fuqi, kështu me radh. Fillonjeriu me shpresat ato çashum, qse e banash pale sin sikurt Allahut. Apo fillon miu frigu atyre dhe ajo frik mab sikur prej Allahut. Subhanallahu ve taala. Dhe kjo e bën njeriun ç mos thotë lajrel Allah. Edhe pse e thot me gjuhën e vet, ai në fakt nuk e thot lajrel Allah. Nuk e praktikon. Nuk e zbaton. Po ashtu, ka thon hoca, e mohon i mohon tagutat. Kush janë tagutat? من عبد وهو راض او مرشح اي تلي ادوروا دوكاجي يكناشر مات ادوروا ما كان يرزي ادورون سواشكو مع اللهون داش يكنشتاي معات ادوريم تشا اي ابون وهو راض او رشحا للعباده ابون يرزف اكان بروبوزو اكان كانديدو سي كومون سي كيا هذيك جوش كانديداتو للذر كانديدات هو اي نيري اي سيلي يمرت نيتا دريت الله سبحانه وتعالى Nëse thotë njëni për njerëzë, unë e krejëjë sikur Allah Unë e shërëjë sikur Allah Unë e sielë i ligje sikur të Allah Allah ka sielë i ligjë Edhe unë e sielë i ligjë Sikur që janë parlamentaftë E tjertë Të në gjashmet Me ata Apo gjyshtarë <coughs> të ndryshmë që është kënë konstitutat Nëse kanë Dhe qka Kundra fjarëve të Allah në Kur'an Përshimëllë Allah u gjellë lewara në Kur'an e ka ndalu e zinarë Ata vinë dhe Apo Allah u gjellare ka ndalue, ka bo haram, të i afrot buri burit, ato thënë halal oh është kjerë. A të shkjënë në përkë, u shtetutët a vete kjo është halal. Këto njerëzë qëon taguta, o të zesër. Këto njerëzë qëon taguta. A lejot besimtari ju mjë besuk tëre. Besimtari me la ilahe ilallah imohon. Besimtari me la ilahe ilallah imohon. Pra përmendin të parën ilahia, gjdo hyni, tjetër që adhurot, pos Allahut imohon besintari dhe zdo të agut, i cili është i pajtum apo kandidohet për këtë qështje. Qikon e lëzër, përës të kanë qenë në ditatë islam. Vetëm më kandiduë, më jafë thënë. Sko në bëj me batë ku. Vetëm më kandiduë, më u propozuë. Edhe ajo është i këtë nasë me ta. Vetëm se e bo prej njerëzve që në këtë asë e ki marrë të agut. Mithle semani wa tëgji wa bihadida dhe përmend hodgja këto Khojëllarë vë tësajkohët dërvisha Tësilët janë a dhuruë pas Allah Subhanahu wa ta'ala Janë a dhuruë pas Allah Jelle wa ta'ala Këto qëon të aguta Kwa ashtu Fja rëla ila ila Allah Mohon el-endad Kësh janë endad Thot ma gje dhebë ka janë dini islam Zdoja që të largon nga feja islame Prej familjes Shtopis Fisit Apo pasuris Qëon endad كفر من الله والقران قران اندت كفر من سيترم كفر قال الله جل وعلا ان من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله كفر نرزه كفر نرزه يوت كفر نرزه كفر نرزه تيل تش مارين زوت تا تير پس الله انددا ده شامير اي دوناتا يحبونهم كحب الله اي دوناتا سي كل شيء دون الله اي دون E ka që dhimin i dojnë barabartë, sikur Allahun Aban besimtari veturën e vetë Nështë o s'ki pas vetur 20 vjetë, e të ka falat Allahun i vetur Apo djalin, le veturët, familjen Aban me dash djalin tanë, sikur Allahun Nëse dikush prej neve, e donë djalin, gruen, familjen, shpijen Që janë halal to kështu, me i dash Ama sikur Allahun me dash, barabartë Këto që unë endat dhe ti e thot fjarën la ilahe illallah a masë e kizbatua ti e thot fjarën la ilahe illallah a masë e kizbatua ta gjdo gjatë që të lërgën nga feja islamet prej familjes prej ven, ven na në nbanimit dhe gjojmë nga njerëzi në kohën e sotit thot njani abe që sa vjetë jam në këtë menheq një shpisën e ndreqe që sa vjetë jam në këtë menheq një shpisën e ndreqe une ku me ndojnë njësa njerëzi se për mes hëgja lëkut Ndrejqë shpia, së ndrejqë shpia Për mes hoxë Allah këtë dhe Fjallëve të haqët nuk ndrejqë shpia Edhe pse nëse donë Allah u gjellë alat A të ndrejqë mës një kohë Vipa Allah u të sëpravon të i Allah u ndonjë e rëqon një i rjun Dirtë të vendi i dur dhe Të këthen mrapa, sëpravon A e ki për Allah, po shka e kje Dhe nuk të lanë Allah u subhane hua talë Në këtë dunja pa të sëpravu e Nga se Era që desh për neve. Nuk na lën neve kështu thjesht në mëafirim. E më honger bukë vetë. Edhe vetëm u murrit. Por s'bashku me këto të mira, Allahu na sprovon. Pra sprovat e Allahut është se neve sendet halal, jo haram, s'po flas për haramat. Sendet halal që i kemi, nuk u zëna me dashnë sikur Allahu. Që ruan dushme dash. Baba ndushme dash, nana ndushme dash, familje ndushme dash, fëmijën ta ndushme dash këto dyja besimtarë e don, nuk ka problem, ama sa kur Allahu nëse i don, i e bashko. Sa kur Allahu nëse i don, i e bashko. Nuk i musliman. Andaj ajete vlen për këto njerëz, "Wa minan-nasi man yattakhidhu min duni Allahi andada." Ka për njerëzve të tillë që i marrin të tjerët posa Allahut adash emnak. Të ndajej shumë Allahu. "Yuhibbunahum ka hubbillah." I dojnë sikurse Allahu e dojnë. Edh u ndëratë, edh Allah. A e kuptoni tash o zotër Abdullah Ibni Ubeybin Seluli, qoka e munafikave, pse nuk u bë musliman për ninën e zbra nda vet? Jo se nuk ishte inteligjent dhe i menjë. Ai nuk e pranoi Islamin për ninën e, el nuk u vpa sus për ninën e Muhamedit ajsam dhe mbet në nifakun e vetë vdiç, çshtu se ai e kishte dashur mbratnijen sikur Allahu. Kishte dashur mbrojëm brat. Apo vetëm se kishte shpall dhe thribi si mrat? ata ard Muhamedi alayhi sattwasalam ed ja prishin mbretrien Abu Jahlit duke pranuar islamin ngase ishin shtinje fisivet benu mahzum ma fisin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vite me rad ishin shtinje per punon me paries kto sa e morun parien prej benu hashim prej fisit Muhamedi alayhi sallallahu alaihi wasallam dul Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ata kurapet njerze tha po neve me vite me rad me shtime Muhamedi Me fisim benu hashim E me shtinje me zveti Kur ata e nëzirën në pejamer Nasë këna pejamer Së prano islamin Ju hibbunehum Ke hubbillah Ata i dojnë sikur si duhet Allahu Subhanehu ta'ala Mendojnë disa njerëzi Se neve i me qarq gafila dhe naiva dhe indiferent Kur mendojnë se ka njerëzi për njëme që i besojnë të voreve Jo, bo të voreve si besojnë Ama pareve që janë në varë ju besojnë Dhorëve s'ju besojnë shumë njerëz dhe ma parëve A, parëve ju besojnë Ka shumë njerëz ndo një o dhe zërë Ma dhe dhe shumë prej popove s'ju besojnë Kipave, as Ikonave, as ju besojnë A ma parëve që ju lijen A, to i besojnë parëve A të ndronë meselja të parët I ndryshojnë se edhe të përshak parëve Ju hibbune hum ke hubbillah I dojnë si kur që i duhet Allahu subhanëtër Se për mes halalit Me dosh familjen ashtë halal Obligim është të letër Me da është nënën dhe babën Obligim është Por me ba me da është nënën dhe babën Në shumë sa Allahun Shka je ba Nuk i muslimat me, me ba me da është Nënën dhe babën Paramena, së po flashtë më për të në kanë Nënë be, loqë Ajet ka lint Ajet ka qitë në dunja Me ba me da është më shumë Ka ndo dhe vëda zërkja Ku janë sëpravu muslimat Me kësidoj sendesh Jan Synimi i dërseve takidas apo synimi i këtyre dërseve që në një vend odazar, osht largohen këto miza dhe përlojje dhe dhe klou i cili është mbledh në zemra tona prej halalit. S'po flas për haramit, po. Haram diet. Mi thon muslimanit më injorant në ndonya sot, qirakia haram, do të ibe raqia haram, zero e haram. To en haram. Ama me bëm mi thon këto se që për mendon tash për halalit. A Allahun mashum, a shefin, a Allahun a riskun Allahun a fabriken Allahun ananën dhe babën e këtu fidon njëzit pak me u lukund karika e besimit fidon njëz më u lukund fidon njëz më shkund fidon njëz më sbipata ma se indeciduat si andaj la ilahin e Allah mohon gjda gja që të shpreson e i fregosh la ilahin e Allah mohon e qila është tagut që kandidohet për muadhurue la ilahin e Allah mohon të duhen Se ndet halal si kur Allah Së për flasë më për harame Mohon Nuk guzan zemre e besimtarit Gjuha e besimtarit Edhe dhepre e besimtarit më aluduhe me treguhe Se une e duhe këtë dunja valla ma shumë se Allah A shikënjë vlasër Kjo puna e dashurijës nuk ka fjallë që i thuat Puna e dashnijës Nuk ka fjallë që i thuat Po kjo duhet tregot në vepër Kjo tregot në vepër <coughs> Sa të shëtë që tregon një rjo Kjo tregot në vepër Andaj vlasër Në generatet e parat e muslimat Pas ki pas njerëzit të cilat Ndo shtanë haram kanë rae Ama me dhajsh diqka zbash kumë Allahun as njerë Me dhajsh diqka ma Sikur Allahun, jo as njerë Allahun besimtari e do mos shumët Juhibbunehum ke hubbillah Walledhina amanu Asheddu hubbëllillah Allahun besimtari E do në Allahun më shumë Se atër zotat që i dojnë atë atër të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Shumë ma shumë sa i tjetëri që e donë atë zotin e vetë Kjo okay, është për muslimonin e vërtet jo muslimonin falës muslimonin original Ska mundësi mushriki politist a i që i ban shirkë Allahut me diçka që adhuron nuk ka mundësi a i me dasht atë zotin e vetë ma shumë se besimtari Allahun A ndoj besimtari ka që ka me të regu për Allahun Besimtari ka që ka me lan për Allahun anësh Besimtari A tragonda suline vet në vepër. Dhe se Allah u dieni vëllezër do të, të na sprovon neve në këtë dunë. Dit që na jetojna nuk janë diçka vetëm se fatçe të sprovon. Dit që na jetojna, vetëm janë fatçe që i hecti ato fatçe. Ato më hecti. Ai nuk dihet në cilën fatçë Allah sprovon tyje. Në cilën ditë Allah sprovon tyje? Sprov na sprovon Allahu mëse ndëci na i dojna shumë. Ma di është halal mi dasht, ma di është obligim mi dasht. A ma zgodzën të imidash ma shumë sa Allah. Këto në disa njerëzëve ju përzijen të telat. Këto ju përzijen të telat njerëzëve, edhe, thun, për si sebe, unë e duha ta, unë e kam përhirtë të fesë, dhe ka për njerëzëve që shtiren dhe të regohen se edojnë Allahun, duke i bëha haram Allahut. Edojnë Allahun, duke luftu Allahun. Ska mundësi. Me dashtë Allahun, duke luftu Allahun. Ska mundësi. Me dashtë Allahun, duke sakrifiku për zëtë Ska mundi, me dashur për imi Allahu ndikosh, a për Allahu nuk është i gatshëm kurrë jam sakrifikuar. Nuk është i gatshëm kurrë jam kurrë jam për Allahun subhanuhu te ala. Nuk ka mundësi me kon, ai i vërtetë në fjalën që e thot. Dhe fjala la ilahe illallah fot, apo han edhe katë të thën al arbab. Çka është arbab? Arbab është thot men aftaka bimukhalafati alhaq wa ata'tuh. Ai eti ti je fetva, men kundërshtu të vërtetën e të respektot. La ilahe illallah. Kanë mohika, e mohika është hoç, do të thonë edhe nuk është no, nuk është hoç, por shitës është hoç, një numër i madh i njerëzve vendojnë ata shitën se janë hoxëllar, do të thonë se janë hoxëllar, por ti duken se është hoxha. Ti ndajon dikën i cili thjep fatfa, të jep fatfan bimukhalafati alhaq me qendrsht vetëtan, u patatë mosadika li qulë duke e zbatuar besimtar i thënë Allahu xhalla, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. الله جل جلاله قتراغو ثوت се يهудита и криститар и кон мор пөр зота арбаб джоне рабана мнзонзат и кон мор пөр зота адрусит ед ахяллат пас الله ول مسیح бина марйам да مسیхн وما омер илля лиябуду ила इलाх вахида атайш нтор ордрум при аллах та адруин ветм ни зот ла илаха илля хуа субханаху амма йушрикун аллах шня ветм I laft madhërishëm, i pastërt për jasë që i përshlujnë mëshrikt Kështovë dhazër A njëri i cili Tjef fetfa tyje me një rëndës Me gjehër Pa dhije Thotë, ban me, me pirakien A ban me ndëgjua Nëse e ke ndëgjua në këtë rast të ata Edhe konsideronë së është halal Të vetëm se e kibar të kallahut Vetëm se e kibar Shok Allahut sëbëhanahu e ta'ala Andaj besimtari nuk guzën Nuk guzën me i bëk të sende dhe dhëtë me këptu këtë fjallë la ila ila Allah dhe në fundë thëtë hoja wa të thbitu arba'tu anua la ila ila Allah pohon katër sende e para al-kasta me la ila ila Allah besimtari synon vëtëm Allah dhëman synon vëtëm fëtira në Allah me la ila ila Allah besimtari synon vëtëm fëtira në Allah qëkët dhëtë qëtë bësh në fejë banë për Allah mëzga po me bëhë për nëjë interes tjetër wa të Dhe fjarën la il e lëdha Besimtari Sinon madhënimin e Allahut Po atë besimtari Allahu është mej madhi Nuk ka matë madhë se Allahut Si thotë me Allahut është mej madhi Ketë muslimantë thëjnë Allahu akëpër Ketë thëjnë A ma për nime a kanë Allahun matë madhin Këtë është problem A kanë matë madhë Allahun A po frigën për tjere Allahu është të na maj madhi Dhe nuk guzonë besimtari me Marë na për kanë fjarën e Allahut نقول بسم الله بالتاري نمرنا بركان فيرن اللهوت سبحانه وتعالى عندنا الاسلام تجيف اسن دبان لتكون كلمه الله هي العليا تشيت فيرا لو فيرا فيرا اللهوت ماي لارت تشيس فيالا اللهوت ماي لارت يا ثلا نيرثفا يا فيرا يون والمحبه التريتا الاشوريه نقول فيرا الله بسم الله سنن داشورين والذين آمنوا أشدكم بالله عطوتي بسنه الله كان داشوري më fort por Allahu subhanahu wa taala kështë treta robësimtari e don kët fjalë dhe e don Allahun subhanahu wa taala më shumë ti dhe ka të al-khawfe wal-raja' besimtari me fjalën la ilaha illa allah e po han frikën edhe shpresën vetëm për Allahun subhanahu wa taala aqa një ndonjë vështase se nuk jeton me frikë dhe me shpresë kit njerëzit ndonjë janë mës frikës edhe shpresës njerëzit i frikësh që më janë friqë pak më nërë roga pak më nalë më pas do demonstrata më njerë pazar s'ka punë dhe njerës fillojnë më frigua friga më njerë, kriz një lajmë me dalë për epidemi, frige madhe edhe një të në kone se vjen një lajmë se ka më pas punë, biznisë se ka më qenë puna, shpres mjëtë po kjo, friga dhe shpresa du të lidhë direkt më allah friga dhe shpresa direkt më allah jo me sebepe se sebepe i bja Allahu sot janë nëse nuk janë, sot janë nëse nuk janë تشكون فردال نيم اس نيا فين اما الله نوكمت كونير شفرنس انا فريغا يعني وتم بر الله سبحانه وتعالى دا كان الله جل الله القران و ان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو نس الله تغدات مي نيت كيشه سكو كش تا لغون وتم ساللو و ان يريد بك خير فلا راد لفضله نس دن الله ما خير مي بون تخيرت سكو شكتن اتا يصيب به من يشاء من عباده اي غدات متميرا الله قدم رب ود وهو الغفور الرحيم الله شفالس edhe më shiruës Për da e o dhe zërë Me këta e kumëtën e se Fjara dhe i rrëllohi paska dy shtylla Për të cila shtylla nuk ka mundësi njëllu me pokurgjant As me fitu gjennetin As me pina i drëgumi Allahut nesër uj As me paftiren Allahut Andaj e lusim Allahut gjellar që Allahut në mundët Me praktiku këtë fjall Duk e i më huzat atjër Duk e po hu vetëm Allahut Subhanu ta'la Edhe vetëm anjëri cili vdes Duk e po hu ai mohon atatir vetem ai ka me pas mundim me pijui nga dora e rasullallahit sallallahu alaihi wasallam pijia pas te ciles mon nuk do te eshte t'njeri edhe shikim kur te tash Allahu jelleu ala njejeri mon nuk do te qas na cis teter as se bote as bote teter vetem qasim e shikimi teftira Allahu jelleu ala Allahu rusim inshallah ne mundson me me arrit to duke jetu mu kët fjal duke vdek mu kët fjal duke u rinjall mu kët fjal te Allahu subhanahu wa taala wa sallallahu ala nabine muhammed o oh, yeah.